Esta Thursday TBT ngoma inakwenda kwa jina la nipigie ya kwake AT ndio mshirikisha stara Thomas chini ya director Adam Juma na producer mahiri sana Benja ni surprise sana na leo tunaangazia historia ya Ali Ramadhani wengi wakimfahamu kama AT AT ni nani jina halisi kwao ni wapi lakini pia ni wangapi katika familia yao na shule ambazo ameshawahi kuzisoma ni ngapi ama umesoma shule gani na elimu yako ni ipi lakini pia na historia kamili ya maisha yako Dirani. Angu ni Ali Ramadhani Ali na jina lake sanaa kwa sasa ni Bey kutoka 80 lakini mambo ambayo naipenda kusema ni kweli ni kwa sababu ipo imenipatia chano lakini inanipa uhuru wa kuweza kufanya kazi vizuri lakini pia kuweza kuji introduce kwa watu wengine ambao hawajiwahi kusikia jina langu loti lakini ni kiangalia tu yenyewe na ni nijisikie boa zaidi yaani so nilipata kwa sababu ya uhalisia uh, bei ipo kiarabu kama uhalisia wetu sisi ni uh, wametutawala kwa hiyo ni kitu ambacho kimpo kanako kama msaidizi wa mfalme lakini ni ule governor wa baadhi ya watu kiangalia kama Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni viwidi ni kama jamii ya watu kwa hiyo kiongozi wao wa katika masuala ya burudani ni mimi hapa kwa sababu nilifanya vitu vingi kwa vijana lakini nilifanya vitu vingi sana igawa alikuwa vitu vingi kwa kuna vijana nilifanya vitu vingi sana kwa hivyo vitu ni kama vile tu ma, marudio Aa, katika familia yangu mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa kusema mimi mtoto wa pili kuzaliwa wa kwanza dada yangu wa mimi kwetu asili uh, ya kwa sababu babu yangu pia ni mshairi lakini pia ni mwanamuziki aliyekuwa anaimba zamani kulikuwa kuna sehemu wanaita kwa hiyo alikuwa anakwenda babu yangu ana anaimba ana kwa hiyo hata babangu mdogo ndaye alikuwa ni mtu ambaye anapendelea kinanda mm -hmm. lakini mtu ambaye pia alikuwa kipindi cha Africa Melody imeanzishwa naye alikuwa anaenda kwenye Chukundi lakini ni wa kwanza katika kwaya ya sisiemu CCM hapa Zanzibar a najulikana kama najimi ali na watu wengi wanaminuja kwa hiyo familia yetu sisi ni ya ya kusema la ukweli elimu yangu msingi nilianza simu moja pale natwasadenini Ambayo nilianza nasari afu msingi kabisa nikaanza hewa ambako ndipo anakoishi babaangu familia yangu yote ndio iko kilima hewa Eh uh, hapo, nikasoma na mtipura kwa sababu zote mbili zimekalia hapo kwa hapo. Kwa hiyo nikasoma na Lakini niliishia form 2 kwa sababu nilikuwa na dream ya, ya, ya kuwa baharia ama kuwa mtu wa kwenye sanaa kwa maana kweli. So nilishia hapo. Uh, Sikupenda kuendelea kusoma kwa maana ukweli kweli. Lakini mpango wa kujiendeleza kusoma nitasomea kitu siwezi kusoma masomo ya shule kwa sasa hivi ni uongo nitasomea kila ambacho ninachoukaamini imani sana imani kitu kingine ambacho atakoni chakibiashara hapo naweza nikenda kweli nikasomea Sanaa yangu kumara ya kwanza ilikuwa shuleni. Ndio tulikuwa tunapenda kupiga ngoma lakini sanaa yangu rasmi ya mziki kabisa ilikuwa kwenye mashindano ya kutafuta nani msanii bora na iza akarekodi kwa mara kwanza ilikuwa nafunguliwa studio ya ya Heartbeat Record na mwenyewe alikuwa Kwa mm hiyo -hmm niweza kufanikiwa kushinda wasanii walikuwa ni wengi lakini mimi nilishinda na nikarogodi ni Wimbo so ingawa yule mtaani una talenti watu wananifahamu Zia Ramadhani na mshadaka kuchuo madrasa adufu mtaani napiga tu ngoma zenyewe ngoma ya asili kubwa sana kidumbaki kwa hiyo ni ni, ni ngoma ambayo tunapenda tuna sana watoto Zanzibar kusikengeneza na tunapiga tunajifurahisha tuna so In, in, in, in, mw, mw, mwanzo ule wa sanao ule kwa hiyo baada hapo nikaendelezwa pia na familia yangu walichangia kuniendeleza kunisaidia elimu ya kimziki lakini kunikuza katika mazingira ya kimziki ingawa kwa Zanzibar fidogo nilikuwa kuna tabu lakini wasingine wengine ileo ni maana sana ah <laughs> uh, na Mziki kuwa na imba lakini mimi ni composer naweza kuandika nyimbo, ni mshairi mzuri lakini pia naweza nikatengeneza mziki hachambali producer ambaye anaunda moja kwa moja lakini mimi naweza nikamwelekeza producer aweze kuproduce kitu. Kwao ni mshauri mzuri sana katika masuala ya kutengeneza nyimbo, studio, kwenye production. Lakini pia ni mtu wa kutengeneza story ya, ya za, za za video let's say kama nyimbo yangu nikitaka video so naweza nikaka chini nikatengeneza script na uwezo wa script lakini ni mtu pia na uwezo kumbadilisha msanii kutoka hapa kwenda hapa na na uwezo kuweka mtu kwenye miaka mengine kabla miaka ile kufika na hii ni sana na mara nyingi sana ndo nimekuwa nikitoa nyimbo huwa zinatangulia miaka kabla nini ndo maana labda mgeni nyimbo watu wakaa kama hawaelewi lakini baadaye isikifika zinatokea alafu ambapo alishia simbona alishafanya. Unaona? So natokea hivyo. Kwa hiyo naweza kumbadilisha msanii kumtoa kwenye hali siwaka mbahuyu ni huyu lakini nitamchange awe hivi. Hivyo pia ninaweza, ugumu, lakini, me, ni swala gumu lakini ni ache ndui. Hobby yangu nyingine ni kucheza game PlayStation kuongelea michezo barini barini napenda sana. Lakini pia napenda kucheza basketball. Mpira miguu sio sana ingawa kwetu tuna pia baba yangu mzazi pia ni kocha wa mpira, amfunisha timu nyingi sana na watu wengi sana wanamjua hata mdogo wangu mmoja ni anacheza mpira ipo timu ya Mlandenge. watu wanafahamu. Kwa hiyo lakini mimi mpira najua kucheza lakini sio sana, sio hobi yangu sana. Lakini napenda sana kuangalia movie. Napenda sana kuangalia movie. Mm -hmm napenda pia kujifunza vitu kutoka kwa watu wengine pia ni hobi yangu ningoma vitu kwa hiyo naweza nikamtafuta mzee akanipa stories za mwaka saba napenda Ya, yeah, basi napenda sana uh, mimi niko na albamu mbili albamu ya kwanza albamu ya ni kufundishe ambao ndio ulikuwa na nyimbo ile kama a gun na na nani nataka nikupe kila kitu changu unanifananisha na nani, nani oy oh, animaliza alafu albamu yangapi yanipigie ambayo wimbo mpaka leo uh, wimbo wanipigie kila mmoja anaupenda bado unaishi kwa hiyo ni albamu mbazo za 27 mezamba heshima moja imenitanguliza nyingine imenimalizia kuonesha kile ambacho nilicho nacho. nimeoa na watoto nao ingawa mara nyingi sipendi kusema nina watoto idadi ngapi lakini ni siwa tumbo moja lakini nao watoto wengi tu wanazidi watano na hii ndio full story ya msanii Ali Ramadhani anayejulikana kwa jina la AT Ulikuwa nami moja pote na kutoka hapa hapa Esta TV